Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. La regidora de Cultura, Esports, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana, la socialista Núria Blasco, ha apostat per la innovació com a manera per dinamitzar i millorar l'activitat cultural, esportiva i solidària de Tiana, sobretot tenint en compte les restriccions pressupostàries que acompanyen aquest cicle econòmic. A continuació s'expliquen detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Tiana, La regidora de Cultura, Esports, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana, la socialista Núria Blasco, ha passat pels micròfons de Ràdio Tiana on ha assegurat que de cara a la Festa Major la seva regidoria hi inclourà alguna petita novetat per l'edició d'enguany. El govern municipal de Tiana ha designat com a nou interventor de l'Ajuntament amb caràcter provisional a Antonio de la Viuda Moreno, que també portava realitzant les funcions de comptable. D'aquesta manera el consistori torna a comptar de nou amb la figura de l'interventor, tot i que sigui de forma provisional. Coincidint amb el període estigüe, molta gent aprofita aquests dies per viatjar arreu de la geografia mundial. Per tal d'afrontar aquestes sortides a l'estranger amb la màxima seguretat, cal realitzar una preparació prèvia en matèria sanitària i, sobretot, pel que fa als medicaments que en necessitarem. El Club Basquetiana comença a escalfar els motors de cara a la temporada vinent. I per començar, un dels principals actes que arribaran en el mes de setembre serà el torneig 3x3 Vila de Tiana, que tindrà lloc el dia 10, coincidint pràcticament amb la festa major de la nostra vila i la Diada Nacional de Catalunya. Tiana, primera hora. Notícies. La regidora de Cultura, Esports, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana, la socialista Núria Blasco, ha passat pels micròfons de Ràdio Tiana on ha assegurat que ja s'han iniciat les primeres preses de contacte amb les diferents entitats de la vila. Alhora l'hora, Blasco ha assenyalat que de cara a la festa major, la seva regidoria ja inclourà alguna petita novetat per l'edició d'enguany. Pel que fa als objectius en matèria de cultura, Núria Blasco aposta per innovar en aquest àmbit i alhora incentivar la participació ciutadana. Apostem per això, per una cultura inclusiva, que estigui a de tothom, fer participar, a més a més, a les entitats, per tots els públics, totes les edats. És, doncs, això, innovar en el que es pugui, inventar perquè... Com ja sabem, no estem en una època en què els recursos econòmics siguin els que nosaltres voldríem, doncs hem de tirar d'això, d'innovar, d'inventar i de fer que, que les entitats o que la gent de Tiana hi participi, que jo crec que és el més important. Altres dels objectius que s'han marcat les regidors és dignificar la sala del Benítez oferint-la també com un espai que es pugui llogar. També ha apostat per tractar de recuperar el concurs de teatre amateur. En les diverses reunions que ha mantingut Blascom amb les entitats, moltes d'aquestes han reivindicat tenir un espai per dur a terme les seves activitats. D'altra banda, un dels projectes que cal revisar és el Museu Lola Anglades. Segons Blasco, el context actual no permetrà desenvolupar-lo com estava previst en una fase inicial. Pel que fa als esports, Núria Blasco ha comentat que és conscient que s'ha de millorar la coordinació de les entitats esportives pel que fa a l'ús de les instal·lacions municipals, en referència a poder quadrar els horaris i desitjos de disponibilitat del pavelló de cada entitat esportiva. Blasco ha confirmat que un dels projectes que es duran a terme serà la celebració d'una nit dels esports que plegui a totes les entitats del poble. És una mica una festa d'això dels esportistes, no? doncs un, un sopar o una celebració on es, es conviden o amb les entitats esportives i doncs es fa una mica el premi al millor futbolista de, de tal i és una mica també potenciar això. Una de les apostes de la regidoria passa per la transversalitat entre cultura i esports, de tal manera que es creï una vinculació entre aquestes, com per exemple potser la col·laboració de les entitats esportives en la festa major i el cicle festiu estable de Tiana. Pel que fa als temes de cooperació i solidaritat, Blasco ha reconegut que encara queden contactes per realitzar amb certes entitats i associacions, perquè ara el més urgent per qüestions de calendaris era el relacionat amb la cultura i esports. De totes maneres, la regidora socialista s'ha compromès a promoure aquesta àrea a través de diverses activitats. El govern municipal de Tiana ha designat com a nou interventor de l'Ajuntament en caràcter provisional a Antonio de la Viu de Moreno, que fins ara estava realitzant les funcions de comptable dins del consistori municipal. Aquesta és la decisió que ha pres el nou govern després de l'acomiadament de l'antic interventor i que aquest fos un tema de en el passat ple municipal. Gen pel progrés de Tiana va ser el grup que va portar fins l'esfera pública a la seva oposició al cessament de l'anterior interventor i el fet que l'Ajuntament es quedés sense aquesta figura en aquests moments de restricció econòmica. El portaveu de la formació, Joan Pau Hernández, ha valorat la notícia. Sí que creiem que aquesta és una mala notícia, perquè el que ens confirma és que pròpiament Diana seguirà sense interventor. És a dir, l'interventor formal, del cos estatal, habilitat, eh, tots els permisos per exercir d'interventor, una tasca molt important, Diana no el tindrà i en el moment actual entenem que és necessària aquesta funció amb el màxim rigor de control de la despesa pública i molt ens temem que aquest pugui ser l'inici d'una sèrie de retallades també en el que és matèria de personal. En aquesta mateixa línia, però amb un to menor, també s'ha manifestat el número 1 de Convergència i Unió Enric Nolis, qui ha declarat que, tot i que valora molt positivament la professionalitat d'Antonio de la Viuda com a comptable, el preocupa que aquesta plaça no es pugui cobrir amb totes les garanties que calen d'acord amb la responsabilitat que té un interventor. A la preocupació com a, com a cap de l'oposició és de que no tinguem aquesta figura coberta amb un, amb un govern que acaba d'arribar, que no té experiència i que en, en una situació com la situació delicada en que està al món actual. Per la seva banda, el representant del Partit Popular, Manuel Gonzaló, ha comentat que si s'ha de convocar aquesta plaça, cal que es faci des de l'Ajuntament. El que voldria és que si realment s'ha de convocar una plaça per l'interventor, doncs que es convoqui la plaça. Que no després queda deserta i mentrestant doncs, aquesta, aquesta secretaria d'intervenció d'aquesta unida i funcionar com funcionava fa cinc anys que funcionava. Entonces, bueno Yo entiendo que un ayuntamiento como Tiana es como una empresa que tiene un presupuesto de 8 millones de euros, yo creo que es bastante fácil de revisar y de, de intervindar. Des del govern han declinat de moment realitzar declaracions sobre aquesta qüestió, tot i que la l'alcaldessa Esther Pujol va manifestar durant el ple el passat 5 de juliol que aquesta plaça es cobriria definitivament a través d'un concurso oposició que es realitzarà en el futur. Sobre aquesta qüestió, Pujol ha afirmat que en tot cas es donaran les explicacions pertinents quan es faci la presentació pública de l'estat de comptes de l'Ajuntament. Alhora la l'alcaldessa també ha assenyalat que la retribució de l'anterior interventor era excessivament alta tenint en compte la dedicació de temps que exercia. Tiana, primera hora. A punt de ninxar-nos a la segona quinzena del mes de juliol, molta gent aprofita aquests dies per viatjar arreu de la geografia mundial. Per tal d'afrontar aquestes sortides a l'estranger amb la màxima seguretat, cal realitzar una preparació prèvia en matèria sanitària i, sobretot, pel que fa als medicaments que necessitarem. La farmacèutica Ana Maria Fornés explica la millor manera per dur-los. Els que han d'anar a nevera, doncs, sempre has de portar doncs, un, una nevera. Llavors, hi ha medicaments que no poden superar els 25 o 30 graus. Aquests medicaments es poden guardar perfectament a temperatura ambient, perquè generalment els, els estudis d'estabilitat es fan perquè puguin aguantar temperatures superiors a 40 graus durant un període de temps molt llarg. Durant els nostres viatges hem de dur medicaments habituals en una quantitat més alta del que és habitual per fer front a algun imprevist d'última hora. Pel que fa als documents sanitaris, quan viatgem a l'exterior hem de dur la targeta sanitària i sempre que sigui possible és recomanable aportar sobre el número d'afiliació de la Seguretat Social. A més, sempre que ens desplacem per Europa, és preferible aportar sobre la targeta sanitària europea. D'altra banda, si hem de dur receptes durant la nostra estància a l'estranger, és recomanable que el nostre metge la realitzi abans de marxar o bé que confeccionin un informe perquè els facultats del país o la regió on anem la realitzin. Sigui sí, com sigui, les receptes tenen una validesa per tot el territori espanyol. En un altra ordre de les coses, quan anem a l'estranger, hem de tenir especial precaució pel que fa als líquids, en especial l'aigua. La farmacèutica Ana Maria Fornés ens dona uns quants consells sobre aquesta matèria. Amb la qüestió de l'aigua s'ha va anar molt en compte. Segons on vas, has de procurar que no veure aigua de la xeta, utilitzar sempre aigua que estigui en ampolla, inclús que tobrin l'ampolla a eh, davant teu, vigilar amb els glaçons que els glaçons clar, els, els fabricant amb aigua de la xeta. No? I incloús hi ha preparats, que serveixen per mm, desinfectar l'aigua. En aquest sentit, hem de tenir especial precaució a l'hora de netejar la fruita i de rentar-nos les dents. D'altra banda, independentment del nostre destí, és imprescindible més dur gorra, ulleres de sol i protecció solar per protegir-nos dels efectes del sol. De fet, per fer front a aquesta qüestió, també és recomanable dur a sobre unes gotes per hidratar els ulls. Un dels altres problemes quan viatgem a l'estranger és la presència de mosquits en determinats territoris. Per fer-ne front, és recomanable dur la roba del color més clar possible. D'altra banda, si rebem una picada de medusa, hem d'actuar amb la màxima eficiència procurant treure-la amb una tovallola humida, amb aigua salada. Posteriorment, cal netejar la ferida amb la mateixa classe d'aigua. A tot plegat, a l'hora de realitzar un viatge, recomanable informar-ne de les condicions sanitàries del país que anem a visitar. A més, cal tenir present que moltes malalties que hem pogut adquirir poden no manifestar-se fins al cap d'un any. És per això que és important informar-ne al nostre metge dels països on anem de vacances. Tiana, primera hora. Notícies.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 esportiva del bàsquet durant la temporada no? eh, hem continuat fent al campus, campus d'estiu, no? que la veritat és que ha tingut un molt èxit i ara pues, bueno, és una de les coses que volem fer és, el, és aquest 3x3 no? que jo crec que, que anirà molt bé perquè, perquè el bàsquet tijana eh, surti no? eh, que la gent d'altres poblacions no? vegi que hi ha gent de tijana que ajuda a bàsquet i que ho fa molt bé el torneig s'estructuraran tres categories, seniors per majors de 18 anys, júniors per nois d'entre 13 i 17 anys i minis per menors de 12 anys. Aquestes categories, obertes a tots els tianencs i tianencas, són mixtes, és a dir, són tant per homes com per dones. Des del Club basquetiana Tiana, Salva Rubio, crec que aquesta iniciativa serà tot un èxit. Intentarem que sigui un gran èxit. A la veritat és un... molt bona acollida perquè pràcticament en una setmana de torneig de... Tenir-lo publicitat doncs ja hem rebut moltes trucades i, i molta gent que està interessada en vindre. No? La veritat és que jo crec que serà molt atractiu perquè farem també el 3 x al pavelló, que hi ha molta gent de Diana que encara a si costa saber no? que hi ha un pavelló, un pavelló de bàsquet i la veritat és que, que esperem tindre molt èxit en, el, en aquest tres x 3 si és amants del bàsquet, podeu realitzar la vostra inscripció fins al 7 de setembre a través del lloc web de l'equip. Un dia després es publicaran el quadre d'horaris mitjançant la mateixa via. Radio Tiana, notícies, el temps. Hola, què tal? Molt bon dia. Després de moltes jornades d'un temps sense grans variacions, avui esperem que el temps vagi canviant una mica, de moment però sense precipitacions en el dia d'avui aquí a la nostra comarca. El que sí que tindrem és a partir del migdia un clar augment de la nuvolositat que tendirà a tapar el cel de cara a últimes hores de la jornada. De moment continuarem amb temperatures semblants a les d'ahir, per tant l'ambient tornarà a ser càlid, amb aquestes màximes que, com ahir, s'enfilaran fins a valors d'entre els 27-28 graus a ram de mar fins als 31-32 graus cap a l'interior de la comarca. El que dèiem, a partir d'aquesta tarda s'incrementarà la nebulositat degut a les tempestes que hi haurà cap a les comarques de l'interior de Catalunya, però que, de moment, no han d'arribar aquí a la costa, com hem comentat. Els vents, en general, seran fluixos i predominaran els de mar cap a terra, els de component est amb una situació marítima que estarà dominada pel Marajol a tota la costa de la comarca. De cara demà sí que esperem precipitacions. Atenció perquè entre la matinada i les primeres hores del matí s'esperen tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i que localment podran ser d'intensitat forta. No es descarta fins a tota alguna petita calamarsada. Després, a partir del migdia i durant la tarda ja no esperem precipitacions amb núvols que se n’ian trencant i finalment sembla que veurem el sol de mala tarda. Però durant el matí, com dèiem, la núvolositat serà abundant, les temperatures baixaran de forma moderada les màximes, no tant les mínimes, i en conjunt els vents han de ser fluixos de direcció variable al llarg del dia, mentre que la situació marítima continuarà dominada pel marejol. Sembla que la inestabilitat no s'allunyarà del tot i de cara a de demà passat, dijous, tindrem un dia amb nubulositat variable al matí i amb nuvolades a la tarda sense descartar que el marès menor des pugui produir algun ruixat. D'entrada, sembla que feble i poc important. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista. I ara comencem a desgranar la composició del nou govern de Tiana entrevistant a una de les seves noves regidores. Núria Blasco és la regidora de Cultura, Esports, Cooperació i Solidaritat, tot un seguit de responsabilitats que pengen de l'àrea general de serveis socioculturals i suport a les entitats. I per conèixer les línies de treball tenim a l'estudi de Ràdio Tiana Núria Blasco, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Doncs aquí. Com s'encara aquesta nova etapa dins de l'Ajuntament de Tiana? Bé, bé, amb moltes ganes, amb moltes ganes. Però, bueno, ara tot ara començant a, a tocar les taules i començar a preparar-se. Sí, a més, no? suposo que sí que és, doncs, encara molt d'hora per parlar de qüestions molt concretes, perquè, com tu dius, doncs fa res que, que heu trepitjat l'Ajuntament i que esteu començant a treballar, però suposo que sí que en totes les àrees en les que tens responsabilitat, doncs això, no?, ja que has començat una mica a prendre contacte, no?, com sí, si sí, més, sí. no? Sí, a més a més, la, la, les àrees que jo tinc són molt també d'entitats culturals, bueno, esportives, a més a més, hi he entrat en el, en el moment aquell de dels casals d'estiu a la piscina culturalment tenim la festa major aquí hi ha tot un seguit de coses que, que ja estan en rodatge i arribes i, i bueno, ho tens, ho tens tot bastant però has de començar a tocar-ho i és el, que, és el que més costa uh -huh. és el que el dia a dia aquest, de, després ja d'aquí un any, bueno, ja... Si més no sé sí què hem de dir, en aquesta àrea de cultura, doncs com que l'estiu hi ha una especial incidència en aquest mes de juliol, doncs eh, hi havíem tancades ja moltes, eh, activitats, moltes activitats culturals. Sí. Cal dir que sí que aquest eh, traspàs eh, de, de poders, doncs, dedueixo que deu haver estat fàcil en aquest sentit? Sí, en, el, en el, tot el que està programat ara el juliol, està la festa major està, i en alguns tocs que, que s'han de donar, alguns contractes ja que estan establerts i no es pot fer més, però, però igualment tota és la coordinació, igualment precisament per això, perquè ja està fet és el dir, bueno, doncs aquest, aquest dissabte ja, aquest divendres hi ha ja cinema bueno, i què s'ha fet fer què, qui ha d'anar, qui s'encarrega uh -huh. d'això, de les cadires de l'altre, és una mica uh, aquest que ja està fet, però, però tu entres de cop no. I dius que de cara a la festa major, la gran, la del setembre, sí. doncs que hi ha contractes que ja estan signats, potser, i que no es poden tirar enrere, potser que haguéssiu apostat per una festa major mm, més discreta, o menys, o més... O diferent. Hauríeu apostat per unes altres coses. Sí, diferent, doncs això. Nosaltres intentem, o volem, el que volem des de, de l'Ajuntament, és, doncs, Tiana té molts potencials, té molta, té molta té molta gent, té molt actiu social i és una mica, doncs, doncs, això fer participar a les entitats en el, en el que és el, les, la festa major i és el que intentarem, el que ens agradaria de cara a les properes festes ara està, la tenim, evidentment, i és la que ja i intentarem, doncs, alguna cosa sí que hem posat, eh, que, que ja veurem la sorpresa, no? No, però vull dir, sí que de cara a les properes doncs donar-li un altre toc, un altre toc que, que, que crec que és el que necessita també la festa major doncs parlem una mica ja, no sé si ens podem endinsar en els objectius, perquè suposo que sí que en el dia a dia encara no està estat del tot doncs, eh, amb tots els papers sobre la taula, però sí que eh, els objectius sí que els deus tenir clars de cap on han de, sí. de no, encaminar-se a aquestes àrees en les quals tens responsabilitat, com per exemple la, doncs, parlem de cultura, no? Doncs sí, això que deia dic, apostem per això, per una cultura inclusiva que estigui a l'abast de tothom fer participar, a més a més, a les entitats a, per tots els públics totes les edats, és, doncs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 al llarg dels últims anys però s'ha doncs, posat molt en, en valor no? i s'ha posat molt sobre la taula tradicionalment doncs, tot el potencial que ara esmentaves culturalment parlant de Tiana i s'han volgut donar sortides amb iniciatives diverses, no? que suposo que cada govern quan arriba doncs, tindrà els seus projectes ah. uh, sabem que l'anterior govern doncs, va desenvolupar allò de l'Observatori de les Arts uh -huh. eh, que vosaltres des de l'oposició doncs, també es va comentar molt que, o, o haviau lamentat que desaparegués el concurs de teatre amateur. en fi... Clar, és una mica això, és igual, la sala albenis que tenim, doncs, significa la sala albenis, no? tenim una sala impressionant, doncs, doncs donem-li sortida, un concurs de teatre, doncs, un altre cop concurs de pintura, i ha un seguit de coses que no necessiten mm, inversions econòmiques elevades i que fan participar al poble. No? És una mica això... Però dins de, per exemple, la sala d'Albeni és dignificar-la, com es pot fer? És a dir, perquè dins del programa de govern, doncs, ben jo uh -huh. tot, es posava d'intentar portar a terme una programació estable. En un poble com Tiana, es pot fer això? Sí, jo crec que sí. Una programació en què diguis, doncs, activitats de tot, per totes les edats i per tots els, els públics, eh? I, i, I ja no sols, a, a part de la programació estable, doncs, els equipaments que té, doncs, intentar també, a poc a poc, doncs, comentaven que des de fa... Mol de temps doncs, no s'ha no, no invertit en, en la san Albè no hi ha diners evidentment. però s'han de mantenir perquè si no si no ho mantenim, encara pitjor ho tirarem enrere i no podrem utilitzar-la donar-li l'utilització que té la sala. Uh -huh. no? a més tenim un espais doncs, doncs des de que, que vinguin entitats a, a, a bueno, llogar la sala, no sé, acabo de... I per perdonar li això, doncs, que, que la utilitzin, doncs, tenim un espai que es pot fer servir doncs qui vulgui i, i, i necessiti l'utilització d'aquella sala, d'uns grups de teatre o el que sigui, doncs, poder-la utilitzar, oferir-la. De fet, les entitats de Tiana moltes vegades diuen que hi ha una manca d'espais culturals, ah. no? perquè és veritat que hi ha els cursets de teatre durant tot l'any, que hi ha assajos, per exemple, que se sí. del coro, que hi ha... Moltes activitats, perquè és veritat que hi ha una qüestió sí. positiva, que és que hi ha moltes entitats, però després també doncs, aquestes entitats han de desenvolupar la seva tasca diària. No? Sí, sí, sí, no, ara dèiem amb, amb els companys ara la feina, els, la, els meus tècnics, la mm -hmm. Mariona i, i amb el Sergi, dèiem, doncs anem a fer un, un inventari no?, d'allò que tenim i com ho podem... perquè, Tothom. Volem un local, volem un espai, volem tal, però el que tenim ens hem de repartir. Uh -huh. Perquè Tot suposo no. que a l'entrada a la regidoria sí que haurà implicat que moltes peticions, moltes. no? Normal, clar. I més enllà d'entitats, de, que tenim projectat dins de Cultura? De Cultura, doncs hi també el, el projecte de, del Museu de l'Ulanglada, doncs revisar-lo. Ara també tampoc estem en un, en un moment en el que no... No es poden fer grans, grans coses, però podem revisar el projecte que tenim, donar-li una volta no sé, això també hauríem, això no és tan fàcil No, però... no és fàcil perquè la gent, ja fins i tot hi ha qui, no, qui quan se'n parla del Mossol o l'Anglada ja desconnecta ja, i tot hem sí. de, de dir, fa tants anys que sentim el tema del projecte, però, no? Però clar vull dir, és una cosa que, que potser no és ara, aquests quatre anys no és el que s'ha de fer però és algo que hem de, de, hem de pensar hem de pensar. Si sí, més no sí que fas referència a, a, a en aquesta època en la que vivim, doncs de restricció econòmiques, ja ho sabem tots plegats, però que moltes vegades eh, s'ha denunciat públicament no, que un dels que pateixen més aquestes retallades i que potser per justícia tampoc hauria de ser així és la cultura, no? que, que sembla que és el més m -m prescindible, no? Mm, no sé si hi ha preocupació en aquest sentit. No, no. Les no. retallades no arribaran a cultura. Arriban, evidentment, però, però se li ha de donar la volta, és, és el que tenim i... I, bueno, jo crec que, és, que evidentment hi han retallades, però hem de pensar en de pensar allò que tenim, què és el que podem fer. de uh -huh. tenir molt potencial. S'ha de treballar molt, molt, a més a més, per això. I, I fer molts canvis, també, no només de les persones, també han d'intentar, doncs, això, fer un gest i, i participar i col·laborar i, bueno, estem en una època que tot són diners que no volem, i a canvi doncs hi han altres coses que no siguin diners, uh -huh. potser, no? Passem a una altra de les àrees, doncs, per exemple, podem continuar amb els esports, perquè està una mica relacionat sí, amb això amb que deies d'entitats, no? Sí. De les més antigues precisament, doncs, estan en el món esportiu, a Tiana. En aquest sentit, doncs, per un comences a treballar? Aviam, aquí ara el que estem fent és el primer contacte amb les entitats esportives que hi ha en el municipi, que igual, hi, ha, hi ha les que fan servir per exemple el, el, el camp el, el del pub esportiu, doncs, doncs començar allò, el primer contacte i diuen, estem aquí per les necessitats que els tinguin, posar-nos una mica en comú projectes, projectes, no, no... No us hem marcat metes no hem marcat, en aquestes. Exacte, en principi doncs, és allò, treballar per donar suport a les entitats, les, a les entitats deportives, les instal·lacions que tenim sí que és veritat que doncs, hi han algunes que requereixen un manteniment que s'hauria de fer tornem un altre cop al tema econòmic, que no hi han suficients, mm -hmm. però bueno, també estem intentant doncs buscar diferents maneres, diferents xarxes ara parlàvem de doncs, diferents municipis igual les xarxes, per, per Mm, unir esforços doncs, per el tema de manteniment d'alguna doncs, no sé, instal·lació, doncs, no només un municipi que, sigui, que siguem uns quants que, que puguem utilitzar els mateixos recursos una mica aquest ara, l'hora del manteniment que és el que més ens demanen mm -hmm. fer-les participar però ara, per exemple, amb el pavelló poliesportiu sembla que s'ha quedat petit, perquè amb l'obertura del pavelló poliesportiu va comportar doncs, el creixement en diversos esports a la vila, que el qual era una bona notícia, doncs, mm. com és el vòlei, com és el futbol sala, el patinatge que ja estava doncs, també va pujar cap allà, el bàsquet també van a cap allà, i sabem que és molt complicat el tema de compartir espais, compartir horaris... Per ara, això també ho estem parlant, amb el, amb el tècnic que hi ha i amb, amb els... Amb els amb les entitats que hem pogut parlar que tampoc no, no hem pogut parlar amb totes però, però és això intentar fer més quadrar els horaris és el que més costa també del que se'ns queixen doncs perquè les necessitats de cada club doncs és diferent jo necessito tota la pista no? doncs és una mica doncs, racionalitzar els usos de, del, del pavelló i precisament vinculant aquestes dues regidories, com és Esports i Cultura, alguna vegada s'ha posat sobre la taula el tema d'aprofitar el pavelló polisportiu, que es pogués arribar a aprofitar per sí, també un acte cultural, pensat, no? Sí. Això està sobre la taula també? Està pensat, sí. Sí, ah, perquè s'hauria de cobrir... Exacte, llavors s'hauria terra, terra no? s'hauria... I em, em consta que, que, bueno, que s'ha sol·licitat o està pensat de sol·licitar un pressupost per cobrir-ho, però bueno hi ha poques actuacions fermes així que et pugui mm. dir, això en aquests quatre anys farem això, no, això per exemple ho, ho veig una mica complicat que es pensi, que a més a més és una bona solució, però, però pressupost, no clar. ho veig clar. Ah, amb això de demanar al públic tianenc, doncs que que recolzi una mica més l'esport local. Jo recordo que just en aquest final de, de temporada el Basquet Tiana doncs, va jugar una final perquè va quedar segon de, de Catalunya, de la ter segona territorial catalana. Van demanar que pugés molt de pública al pavelló. En fi, també estan demanant recolzament els del futbol sala perquè també tenen un nivell espectacular i que també els hi manca doncs, una mica de difusió dins sí. del poble. No? En general, jo crec que el tema de la difusió és un tema pendent a l'Ajuntament, al municipi en general eh? costa molt que arribar tothom, la gent jo no vull dir que Tiana és un poble dormitori però és veritat és una mica que la gent ve i va a casa seva i se'n torna a treballar i no, no es mou, i llavors el fet aquest de, de la difusió és el que potser costa, eh? el de, el de... en cartell ja no els he vist i si no m'arriba la publicitat a casa depèn d'on visquis, triga dos dies i ja no t'has enterat no? i això sí que és una cosa que, que s'ha de treballar Clar, perquè moltes vegades parlem d'això del nivell dels, dels artistes, ho tenim molt dit, però també dels esportistes. Clar, no? I clar, clar. clar, també. Relacionat amb això sí que hi ha un projecte que sí que, que, que, que segur que el portem a terme és la nit dels esports, no? és una mica una festa d'això dels esportistes, no? doncs un, un sopar o una celebració on es, es conviden o s'organitzen les entitats esportives i doncs es fa una mica el premi al millor futbolista de i és una mica també potenciar això, això sí que és una... I aquesta és una iniciativa que ha sortit des de l'àmbit esportiu o que des de l'Ajuntament us ho heu plantejat de dir... Nosaltres en el a... programa electoral ja ho, ho, ho dèiem. Com un reconeixement sí. als sí. esports locals. Sí, I sí, com s'han sí. pres des de les entitats no, aquests no, canis. Encara, no, no. encara no, no s'ha no, fet. No, és un projecte que sí que està pensat de dir bueno, per proposar-ho. Uh -huh. Dic ara, fa dues setmanes que no, encara no, no els hem començat. La intenció està, La no? La intenció està, i tant. Molt sí. bé. I si et sembla anem a l'última àrea de, de treball, sí. l'àrea que és més estrictament social perquè en aquest cas és la de cooperació sí. i solidaritat, eh, què em pots explicar? Doncs això, les accions, promoure activament les accions socials a través de les entitats, sigui culturals, esportives, eh, jo, tota la meva àrea, a les, les escoles, els casals de gent gran, de gent jove, és promoure doncs, això, les accions solidàries. Ja la comissió, bueno, ara ja no existia, la Comissió Local de Solidaritat, tinc, tinc previst reunir-me amb alguna de les persones que formaven part i començar una mica a treballar doncs, en aquest sentit, aviam, doncs, continuar, potser si funciona, i el, el sistema que, que hi havia, o sigui, la comissió aquesta per mòra compra ètica, bueno, mm. sí més no sé sí que hi ha molta feina que ja està feta en aquest sentit, eh, tenint en compte doncs, que per exemple ja s'han aprovat els projectes als quals eh, es destinen diners a través de l'Ajuntament de uh -huh. Tiana, doncs des de projectes que passen per Haití ja passats, no, uh -huh. eh, famílies sense fronteres, com també projectes de la Índia, projectes sí. sí, sí, africans sí, de molta sí, sí. Més, diversa índole. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, va comentar, avui hem de parlar doncs per tornar, bueno, perquè em passi una mica altres traspàs aquest, uh -huh. i continuar la feina que s'estava fent, en aquest sentit. Aquests tres àmbits de, de treball, com són esport, cultura i també l'àmbit social, els, es veuen, com també en la resta de l'Ajuntament, es veu una mica com treball transversal, no? de poder col·laborar una regidoria amb l'altra, i això és el que heu presentat inicialment, sí, sí. no? No, no, és que, en, en principi, la idea, bueno, la idea és així, és treballar transversalment, amb um, cadascú té la seva parcel·la, però, però, però en principi el treballar, el treballem amb els companys i, i el dia a dia és el que donarà els resultats. Doncs bé, estarem a l'expectativa dels resultats, que com dèiem, doncs, eh, tot just acaba de començar aquest mandat i per tant doncs, fan, hi ha molt de densor, molta sí. feina, però també hi ha un sí. volum de feina important. Molt, molta feina. Doncs sí. Nuria Blasco, regidora de Cultura, Esports, Cooperació i Solidaritat. Moltíssimes gràcies, sí que vaig molt bé. Molt bé, moltes gràcies Deu a, a tots. De bon dia. De bon dia. Tiana, serveis informatius.